ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בשידור חי ומיוחד בנושא שידוכים, כמו שאני יודע שהיום הצטרפו אלינו הרבה אנשים חדשים, שיכול להיות שזו הפעם, הפעם הראשונה שהם איתנו, או בכלל שומעים אותנו, אז ברוכים הבאים לכולם. והיום, כמו שהזכרנו במיילים ובחברי התוכנית בוואטסאפ, יד, יד עד לחופה, אז אנחנו היום נדבר עם נטע וננסה לקבל קצת השראה לכל התהליך הלא פשוט הזה, ואנחנו רוצים לה... להפוך אותו שיהיה הרבה הרבה יותר פשוט ממה, ממה שהוא בדרך כלל. <אם> זהו, אז אנחנו, אנחנו רוצים באמת לדבר עם נטע. ניגש ישר לעניין, אנחנו רוצים רק רוצים לוודא שהיא כאן, נטע איתנו. הלו, שומעים אותי? ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? השם, תודה רבה. ערב טוב לכולם. יופי. אז, אז הרבה, הרבה הרבה, הרבה הרבה בנות שנטרפו, תהליך שבוכים, באמת היו מוסמכות לשמוע את מה שיש לך לספר לנו, וכן, יש לי, גם אלה שכבר איתנו עכשיו, ובטחות במה תצטרפו אלינו עוד, גם אחר כך אנחנו בתוך השנה את ההקלטה, למי שלא הצליח להגיע לשידור חי. זהו, אז אולי ת, תתחיל בזה שתספרי לנו קצת על ה... על הרקע שלך, את אנחנו... בעלת תשובה, נכון? כן, אני בעלת תשובה. חזרתי בתשובה בגיל 21, וישר נכנסתי ל... בגיל צעיר, יחסית. בגיל צעיר, כן. וישר נכנסתי לעולם החרדי בבום. נכנסתי דרך העולם הליטאי, הייתי במדרשה ליטאית שלוש שנים. ומה שנקרא, הלכתי על כל הקופה ישר, לא ראיתי ימין ושמאל, ככה רציתי, אפשר אה, לעשות הכל כמו שכתוב בספר, ו, אה, ומהמקום הזה גם ככה חשבתי שזה יהיה נורא פשוט אה, להתחתן, כזה. אמרתי, טוב, חזרתי בתשובה, אה, תכף נתחיל לצאת לשיתוכים, ותכף אני אתחתן. כאילו, אפילו yeah. האין בית yeah. של המדרשה נראה לי, אוי, איזה חמודה, תוך אה, כמה... את אה, תוך כמה חודשים אנחנו מחתנים אותך. כאילו, ככה זה היה מין כזה, אה, כאילו זה היה ההבנה שזה מה שהולך לקרות, שזה פשוט כזה, ו, ו, ואז לאט לאט אה, פתאום, אה, מה שנקרא, התחיל אה, אה, איזשהו מסע אחר אה, של גילוי עצמי ושל אה, התבגרות ושל אה, המון המון בירורים. Um, שזה uh, לקח הרבה הרבה הרבה זמן עד שבאתי בסוף לחתונה עצמה. אחרי כמה זמן, מרגע שנכנסת למדרשה, בעצם התחלת להיפגש לצורך שידוכים? ממש מעט זמן, אולי אחרי חודש, חודשיים, שלוש, משהו כזה, כמה חודשים. ואת את הפגישות בהתחלה? איך זה היה? Uh, כן, uh, גם זה היה מאוד מאוד, uh, uh, קודם כל עולם זר, כלומר, אני באה מעולם חילוני, uh, רק השתחררתי מהצבא ופתאום אני יושבת באיזה בית מלון, באיזה לובי, מה לי ולאיזה בית מלון, כאילו, משהו, סיטואציה מנוכרת לחלוטין, ו, וצריכה להיות רשמית ולספר על עצמי, וכל הסיטואציה מאוד מלאכותית, כאילו, משהו חסר, uh, חסר חיים כזה, אז כאילו, ממש מוזר. אז עוד משהו שצריך להסתגל אליו, זה איך להביא את עצמי ואיך לדבר עם מישהו שהוא אה, כבר לא כמו בעולם החילוני של אה, משהו סחבקי כזה, זה מאוד אה, מרוחק, ויש נימוסים, ויש גדרים, ויש הלכה, ואיך את רואה את הבית שלך, ואת השולחן שבת שלך, בכלל לא הבנתי את המושגים האלה, לא, לא הבנתי בכלל מה, מה אני אמורה לראות, מה צריך להיות. אבל ככה אתה נכנס לעולם הזה ו... ואתה נורא רוצה כאילו כבר להיות בדבר, אבל אתה צריך לעבור הרבה הרבה שלבים. במיוחד כאילו, בעלי תשובה, הם צריכים לעבור המון המון עיבוד של, ה... של היהדות ואיך היהדות היא בחיים שלהם. ו... וגם אם אני משתייך לאיזה קהילה ולאיזה זרם, אז מה עדיין יש אותי, את המקום האישי שלי, את האישיות שלי, את השולחן שבת שלי. את האופי שלי זה משהו מאוד מאוד אישי. זאת אומרת, לקחת את המקום המאוד כללי של היהדות והרוחניות ולהפוך אותה למקום פרטי שהוא משתלב עם מי שאני, לא איזה משהו שמלגישים אותו, לא איזה משהו... זה ש... של היכרות עם עצמך ועם העולם של היהדות. אני ו... מבין שכל זה בהתחלה לא היה. לא היה מגובש אצלך. לא, הוא היה כל כך זר העולם הזה, בכלל לא הכרתי אותו. כאילו, זה בכלל, שולחן שבת זה היה כאילו מושג שאני בחיים שלי לא שמעתי. ופתאום אחרי חודשיים, כשאני יושבת במדרשה ומקשיבה קצת לשיעורים על רש"י, או על שולחן ערוך, או על זה, אני צריכה לצייר איך, איך אני רוצה לראות את הבית שלי, איך אני רוצה שהילדים שלי יתחנכו, שזה משהו שמאוד לא... לא הבנתי בכלל את, ה, את הרעיון העמוק שעומד מאחורי זה, זה תפיסת עולם, זה ממש להכיר, כאילו, איך... איך כל הרעיון של היהדות עובד, וזה עמוקים שלאט לאט אתה בונה אותם, אתה לומד אותם. זה לא איזה משהו טכני כזה שככה וככה וככה. אז בהתחלה אתה מאוד הולך למקום של החיקוי. כאילו, אתה רואה איזה משהו, אתה הולך לאיזה משפחה, מתארח, אוקיי, אז ככה זה צריך להיות, ככה אני צריך להיות. אז לאט, לאט לאט אתה מבין שאתה צריך לבנות לך את העולם שלך, שקדוש לא ברוך הוא רוצה אותך בתוך הציור הזה. הוא לא רוצה שתמחק את עצמך ותהיה איזשהו שבלונה. שזה משפחה איקס או של איזה זרם וואי, משהו שהוא קשור אליך. ואז איך מרים באמת בהתחלה, כשאין לך את כל זה וזה עדיין לא מגובש, ואת יושבת שם בפגישות, מה קורה בפגישות? הרגשה מאוד מנוכרת, מאוד מוזרה. הרגשתי מאוד, מאוד לא אני. מאוד לא מכירה את עצמי ולא לא מכירה גם את העולם של היהדות שאני אמורה בדיוק להבין איך זה הולך. מתכלס כמה נשקות בפגישות ככה בדרך כלל? כל בחור שאת מגשת איתו זה משהו מצליח להימשך או שככה פגישה אה, אחת שתיים? כן, פגישה אחת שתיים. שוב זה גם היה נגיד זרם ליטאי שזה בכלל משהו אחר שהוא מאוד מאוד הוא מאוד שמרני, למשל למדתי תיאטרון, אז כל בחור שהיה אמר לי, מה, זאת אומרת, תיאטרון זה עבודה זרה, זה זה, זה כל מיני דברים שהם, הם, הם, הם ממש חוסמים, חוסמים תקשורת, הם חוסמים את הקבלה של האחר, כאילו, הם ישר הולכים למקום מאוד שיפוטי, צריך להיות ככה, צריך להיות ככה, זה אסור, זה מותר. Uh, במקום החסידי זה קצת תפיסה שונה יותר של העולם, אבל במקום הליטאי זו תפיסה מאוד מאוד, מאוד חוסמת. Uh, כן לא. uh, ואז זה נמשך? ואז המשכתי עם זה שהחלטתי שהבנתי שהמסלול הזה לא מתאים לי, המסלול החרדי-הליטאי, וחיפשתי uh, לשמוע שיעורים אחרים וזרמים אחרים ביהדות. וגישות שונות. וכך הגעתי לחב"ד, לרב ערד, הקשבתי על של הרב ערד, ונחשפתי לעולם של החסידות, של פנימיות התורה, שיותר מדברים על הנפש, ו... ובאמת מהמקום הזה התחלתי להיפגש עם אנשים שהם יותר, יותר מדברים באמת מהמקום הנפשי, ויותר ככה רוחניים, אפשר להגיד, או יותר צבעוניים, או יותר מעניינים. גם זה איך שאתה הולך, אז הקדוש ברוך הוא הולך איתך, כאילו אם אתה מחפש איזה שבלונה, איזה שם יביא לך שבלונות. ואם אתה קצת יותר קשוב לעצמך ואתה רואה מה אתה צריך ומה מתאים לך, אז אתה גם תיפגש עם אנשים כאלה. זה ממש כמו שאומר הבעל שם טוב, אזולת הוא הרעי. שבעצם שידוכים הם מאוד מאוד בחינה של מראה. אז זה השתנה ש... קצת השידוכים. ש... אוקיי, אז בה את הנקודה הזאת, מה זה המראה הזאת? המראה זה המקום שלך, איפה שאתה מונח בחיים שלך, בתפיסות עולם שלך, בלימוד. אם אתה לומד פנימיות התורה, ואתה, אז אתה תרצה כבר להיפגש עם אנשים שהם גם לומדים פנימיות התורה, והשפה שלהם היא שפה שהיא היא, היא מתאימה לשפה שלך. לא רק אדם שידבר כל היום על ההלכה הזו או אחרת או על שולחן ערוך, אלא קצת יותר עם עומק וקצת יותר עם הנפש. ואתה תחפש את, ה, את עצמך בבן אדם השני. ו, וגם הקדוש ברוך הוא יזמן לך את האנשים האלה. אם אתה הולך ל, אתה אומר שאתה רוצה מוד איזה זרם, אז אתה גם מבקש, כאילו... ובהשגחה פרטית מביאים לך את האנשים האלה שהם תואמים למקום שאתה נמצא בו. אוקיי, ובעצם באיזשהו שלב גם עברת מדרשה למדרשה חסידית? כן, ואז העברתי למדרשה חסידית, וזהו, וכל המהלך חשבתי שממש כאילו, כאילו אוטוטו אני מתחתנת, ואוטוטו זה קורה, ואוטוטו הדרך הזאת נגמרת, אבל זה היה ממש דרך שהתארכה מאוד מאוד. קרוב ל-11 שנים, חושבת. התחתנתי בגיל, כאילו בדיוק ביומולדת של 32. זה משהו כמו, כן. אז זה... לקחת. אה, בהתחלה, בתחילת הדרך, עוד כשהיית במדרשה הליטאית, הרגשתי, הנה, הנה זה בא, זה או-טו-טו קורה, ואז אה, עברת ל... ראיתי שזה לא הולך, זה גם לא התאים לך כל כך, עברת ל... בעצם למדרשה החסידית יותר, וגם שם הגעת למסקנה, או לא יודע אם הגעת למסקנה, אבל הרגשת ש... זה ממש עניין של זמן, וזאת אותו קורה. באיזשהו כן. שלב, כשאת רואה שזה נמשך ונמשך, התחלפה התחושה הזאת, התקווה הזאת קצת ירדה? הביטחון שזה, הנה זה הולך לקרות, מתחלפת בתחושות אחרות? כן, כלומר, יש הרבה תחושות של ייאוש ושל קושי מאוד גדול ושל משברים, אבל גם הייתה לי תחושה מאוד ברורה ש... ש... שיש לי בן אדם שהוא מיועד לי ויש לי חקי נשמה שה... שהיא גם מחכה לי וזה צריך לקרות, אבל השאלה מה התהליכים ש... שאני צריכה לעבור ו... כדי שזה יקרה. ו... זה כאילו... וגם ההבנה שזה שאני עדיין, נגיד, שעברתי לזרם של חב"ד, שאני הרבה יותר מתחברת אליו ויותר השפה הפנימית שלי, וזה... יותר מקום שאני מזדהה איתו ואוהבת אותו, אבל זה עדיין כנראה לא מספיק. כאילו, כל פעם הרגשתי שהקב"ה, טוב, אני מצפה לעוד משהו, אני מצפה לעוד משהו, וכל הזמן הייתי צריכה לפענח מה הנקודה הזאת שהקב"ה רוצה, שלא כל כך הבנתי מהנקודה. כאילו, אמרתי, טוב, הנה, אני עושה את המנהגים האלה, אני עושה את המצוות האלה, אני, כאילו, כביכול אני כאילו עושה מה שצריך, והכל... הכל כאילו בסדר, אז מה, מה הנקודה? זה היה דבר שצריך לפענח אותו, שהוא לא היה כל כך ברור, לא כל כך קל. אז אם אני מבין אותך נכון, בעצם את אומרת שתוך כדי שזה ככה לא הולך ולא הולך, כן היה תחושה של תסכול ומשברים, אבל כן הייתה כל הזמן איזושהי סוג של נקודה, של אמונה, ש... שזה שם, שזה קורה, שזה הולך לקרות, בגלל שכבר יש לי את הנשמה, הזיווג נמצא, ואפשר למצוא אותו, שזה מה שנתן לך את האפשרות להמשיך קדימה? כן. כלומר, הבנתי שזה משהו בג... בגילוי שלי עם עצמי, שזה איזושהי נקודה שאני צריכה להגיע אליה עם עצמי, שבעצם כדי לגלות את הבן אדם שהוא, שהוא הראי שלי, שהוא החצי שלי, כלומר, זה... אני צריכה להיות מאוד מאוד קרובה לעצמי. הנקודה הזו תמיד העירה לך, או שהיה איזה רגע לא, שקלטת את זה? לא, זה לקח הרבה הרבה זמן. זה, לקח, זה היה פתאום איזושהי תקופה. אפילו משפט שסבתא שלי אמרה לי, אמרה לי, אם את רוצה להתחתן, את צריכה לדעת שתסתכלי במראה ו... ותראי מי את. שזה היה משפט כזה, כמו של חוכמה עתיקה כזאת. שכאילו, כאילו מה המשפט הזה אומר? תסתכלי במראה ותראי מי וככה, וככה תתחתני. כאילו, יש איזשהו מקום, איזשהו מעבר מאיזשהו עולם מאוד מופשט וחולם ומצייר, שאני כאילו מאוד אה, יודעת מה אני רוצה ומה, אני, ומה מתאים לי ומה אני צריכה ומי אני ומה אני. מקום מאוד אה, מוחלט שלי עם עצמי, שאני ככה בניתי אותו וחשבתי שהוא מאוד מאוד... אה, אה, אה, כזה סגור כזה, ולמקום שהוא קצת uh, מסתכל במראה ומתחיל ככה קצת uh, להתבונן ולשאול שאלות, ולפעמים כשאנחנו מסתכלים במראה זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים שאנחנו, אלא זה מקום שזה יותר, uh, קצת uh, רואים קצת יותר חסרונות ויותר uh, כל מיני דברים שלא תמיד נעים לנו לראות. אבל פתאום אתה, אתה רואה את החדשקון הזה, אתה רואה שאתה קצת שמן, אתה רואה שאתה צריך זה, אתה צריך זה. אז באיזשהו מקום אתה בא עם הדרישה הזאת לזולת, כאילו, לבן אדם שאתה פוגש. אבל, כאילו, תהיה ככה ותהיה ככה ותהיה ככה, אבל המקום הזה הוא מקום שהוא קצת ככה גורם לך להוריד את הראש כזה, מקום יותר של ענווה. טוב, גם אני לא מושלמת, טוב, גם לי יש את החסרונות האלה והאלה, טוב, למה אני חושבת שאני כזאת וכזאת וכזאת? כאילו, ויש בזה מקום שהוא קצת ככה מוציא לך את האוויר. אני רוצה לחדד בדיוק את הנקודה הזאת. אני רוצה לחדד את המעבר הזה, את שתי התקופות נקרא להם. זאת אומרת, הייתה תקופה, אם הבנתי אותך נכון, את אומרת ככה, הייתה תקופה שבה כל המודעות של אני אסתכל במראה, זה יבוא, אז עוד לפני התקופה של המודעות הזאת הייתה תקופה אחרת. הייתה תקופה <אח> כן. לא היה כל כך קיים. תפרי לי קצת מה, מה שם, שם היה, איך, איך זה נראה שם בלי המקום המודע? שם זה היה מקום יותר, הוא אה, כביכול מקום יותר מגובש ויותר אה, יותר, אה, ככה בטוח בעצמו. כלומר זאת אני, יש לי את הנתונים האלה והאלה, עשיתי ככה וככה, אה, ולכן אני רוצה ככה וככה, ולכן מתאים לי ככה וככה. משהו כאילו מאוד סכמטי כזה, מאוד... זה נשמע דווקא עם הרבה ביטחון עצמי, ואני יודעת מי אני, ואני יודעת מה אני, נשמע דווקא... ומה כמו... מגיע לי, ומה אני צריכה, ומה הקדוש ברוך הוא חייב לי, ומה... <laughs> כן, זה מקום מאוד... <laughs> uh... <laughs> <ש> <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <שהוא> <laughs> ואיך זה יכול להיות שאף אחד לא עונה על הקריטריון הזה, או על הקריטריונים האלה, אז אולי זה לא עניין של קריטריונים. כאילו, זה משהו ב, בגישה של, כאילו לאט התחילה להשתנות אצלי, שאולי זה לא משהו ש... כאילו, רשימת המכולת היא לא זו ש... כי באמת, גם נפגשתי עם המון המון בחורים שהם, שהם היו ברשימה. כאילו, שהיה בהם כל הקריטריונים שרציתי שיהיו ברשימה. ועדיין זה לא... זה לא הביא למקום של חתונה. אז הבנתי שכאילו יכול להיות שיש איזשהו, יש איזה בעיה עם זה, כאילו עם הרשימה הזאת. אז הייתה באותה תקופה לפני שעברת את השינוי התודעתי הזה עם האמרה העתיקה מסבתא, בעצם ידעת מאוד בצורה מאוד ברורה מה את רוצה, מה את מחפשת, היו לך כמו תביעות או רצונות מאוד ברורים של איך בעלך צריך להיראות, mm -hmm. ועם זה יצאת לפגישות, כן. ושם זה פשוט לא, משהו לא התחבר בכל זאת. כן, כאילו, כאילו כל הזמן המחשבה שאמרה, שהייתי אומרת לעצמי, אם הכל כל כך בסדר, אז מה לא בסדר, או אז למה זה לא בסדר, אם הכל כל כך טוב, אז מה, אז מה לא עובד כאן. כאילו, וזה משהו שמאוד תסכל אותי, כי הרגשתי שאני כל כך בסדר, ואני כל כך כאילו בדיוק עושה ורוצה וחושבת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה, ובכל זאת המשוואה הזאת כאילו, אין לה פתרון, היא משהו בסתום כזה. ואיך אתה <אח> למה זה לא עבד? מעבר למקום הרוחני, הפנימי שלך, באמת, בגלל שמה, לא הייתה תקשורת אני... בפגישות? לא, אה... אז שוב, אני חושבת, ש... אני חושבת שהמקום שלה... של מציאת הזיווג ולהתחתן הוא לא מקום באמת שהוא... שזה תלוי ב... בבן אדם x או y, אני באמת חושבת שזה בן אדם מסוים, כמו שאומרים המיועד, שהבן אדם המיועד צריך להגיע. כאילו, אז באמת לא פגשתי את הבן אדם המיועד לי, אבל כדי לפגוש את הבן אדם המיועד לך, יכול להיות שאתה, אם אתה תהיה כאילו מאוד מקובע ברצונות שלך ובאיך שזה צריך להיות, אז אתה לא נותן שם פתח לקדוש ברוך הוא להביא את מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה כלומר, זה מקום מאוד מאוד לא יצירתי, מאוד, מאוד ככה, ככה אני רוצה, ו... ולכן גם כנראה הקדוש לא הביא זה, או מכל מיני סיבות, אני לא יודעת, אבל... כאילו, זה אני זה לא חושבת ש... זה לא איזה משהו שאתה יכול באמת להתחתן עם כל אחד, זה לא האמירה. או שאתה צריך אה, להיות, אה, כאילו להוריד איזה משהו בקריטריונים. כאילו לא זו... כן, הרבה שערים, מה, צריך להתקשר כדי להתחתן? לא, אני לא במילה פשרה. אבל אה, אני חושבת שכן יש איזה דברים שאתה צריך אה, כאילו לוותר עליהם בסדר, אה, כאילו של משהו שהוא מאוד מאוד עיקרי, ומשהו שאתה לא בדיוק יודע אה, איך הוא... איך הוא יצטייר במציאות. כאילו, כן דברים שצריכים להיות דברים שמאוד מאוד עקרוניים וחשובים, אבל, אבל משם יש המון המון מקום מאוד פצוח ויצירתי לקדוש ברוך הוא להביא את זה בכל מיני אה, אה, דרכים וצורות. אבל אתה צריך לדעת מה באמת חשוב לך, ו... אבל אני באמת חושבת שהעניין של להתחתן הוא באמת מקום, כאילו, חיבור נשמתי. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך חיבור נשמתי. כאילו, עם הבן אדם הזה שתרצה להיות איתו. אבל יש המון המון דברים שיכולים לכסות על המקום הזה, לכסות על הנשמה. אה, לא יודעת מה, זה יכול להיות כל מיני דברים שיכול להיות שהם גם חיצוניים, אבל הם מפריעים, לא יודעת, מישהי שיכול להמד שיהיה לה בעל גבוה, והיא, והיא נפגשת עם מישהו מטר שישים והיא נורא נורא מתחברת אליו ונורא טוב לה לא אבל, אבל זה לא, זה לא, <laughs> בעלי להיות כאילו מטר זה משהו פה לא, לא יכול להיות. אז יש משהו כזה שצריך להבין שזה כאילו... שזה חיצוני, כאילו, אז מה? אז הקב"ה יהיה יצירתי בקטע של הגובה. שזה המקום שאנחנו צריכים כאילו קצת להכפיף את הרצונות שלנו ולראות מה הקב"ה אומר לנו. כלומר, יותר מחפשת את המהות, ואני יש פה איזה סוג של התגמשות והתרחבות, כאילו, במה אני יכול להכיל. כן, ובאיך זה גם צריך להיראות, כאילו, אני אין לי מושג איך זה צריך להיראות, או יכול להיראות. אני חושבת שכל אחד, לא יודע, כל אחד שהתחבן, הוא לא ידע שבדיוק ככה יהיה הבן אדם, ובדיוק ככה הוא ייראה. זה משהו ש... שהוא הפתעה, בעצם. זה משהו חלק שאנחנו לא מכירים על עצמנו, שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את עצמנו דרך הבן אדם הזה, מאוד מקום של הפתעה. זה צריך להיות, כאילו, קצת של ביטול במקום הזה. שוב, לקבל את זה ביצירתיות כזאת, לא להתקבע שכאילו, וואי, לא, אבל כאילו זה צריך להיות אחרת. לא, כאילו אולי ככה זה צריך להיות. ותגידי, אה, זה, זה היה לך פשוט לעשות את, כאילו, את המעבר הזה ממשהו מאוד דטרמניסטי, שאני יודעת בדיוק איך הוא צריך להראות, לבין אותה גמישות, זאת אומרת, איך, איך, איך עשית את זה? אה, אז זה היה ש... היה כבר את השנה הזאת שהתחתנתי, אז זה היה כבר ממש תקופה שכבר הגיעו מים עד נפש, וזה כבר היה, אני חושבת, אחרי ראש השנה או משהו כזה, ופשוט ישבתי עם עצמי, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, כאילו, אם הוא רוצה שאני אדע מה, מה העניין, אז שפשוט יעזור לי לגלות אותו. וכאילו, אני מאוד רוצה לעשות את הדבר, ואני מרגישה שהכול בסדר, אבל... משהו פה בכל זאת לא קורה. אז אם יש לי איזושהי בעיה או קושי, אז אני מאוד רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה לי את זה, שהוא יראה לי את הכיוון, כאילו איפה אני צריכה לעבוד, איפה אני צריכה, מה אני צריכה לשנות. שוב, לא ממקום שחשבתי שאני מושלמת, אלא ממקום שבאמת, כאילו, אתה לא יודע לפעמים מה הנקודה אצלך, שהיא צריכה שינוי, היא צריכה איזשהו תהליך. ועד החלטתי שאני הולכת גם לפסיכולוגית. חסידית, והרגשתי שככה נעשה איזה בירור על המקומות הנפשיים, שאולי זה קשור לכל מיני דברים מהעבר, מהבית, ואולי יש משהו בי שעוצר את זה, וגם החלטתי שאני הולכת לעשות אימון חסידי עם הרב ארד, שזה לפי שיטת החסידות, איך לעבור, בן אדם שרוצה שר לעבור תהליכים, רוצה לעבור ממצב למצב, ובעצם... להתבונן ככה על הנפש, איפה הנפש נמצאת בכל המקומות האלה של שינוי והגעה ליעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. וחשפות הזאת לתכנים האלה ול... ובכלל כל המקום של התודעה, של עבודה על התודעה ועל ה... דרך החסידות, דרך... דרך תורת הנסתר, כל המקום שאתה פותח משהו, אתה פותח משהו בהכרה שלך. משהו בשפה, משהו, משהו אחר, תכנים חדשים שלא שמעת, הסתכלות אחרת שלא שמעת, גורמת לך לשינוי, גורמת ל... לתהליכים טובים בנפש, היא, מנ... היא כאילו מאווררת את הנפש, היא מנערת אותה, ובעצם מה שהיה לי שינוי זה שהבנתי שאני קצת כאילו, יש, לי... יש לי איזה קיבעון מחשבתי מסוים, כאילו שאני נורא באה ב"ככה אני רוצה" או... כאילו, הקב"ה עובד אצלי, וככה הוא יעשה לי, וזה יקרה ככה, וככה, וככה. ועברתי תהליך של, וואי, יש לי מה ללמוד, אולי יש משהו שאני צריכה לשנות, אולי אני מסתכלת על העולם בזווית אה, מסוימת, ואולי זה בכלל לא ככה, ואולי אני מסתכלת על אנשים בצורה מסוימת, ואולי זה בכלל אחרת, והתחיל להיפתח מקום יותר של שינוי, וגם של ענווה כזאת, של... וואי, באמת אני לא יודעת. באמת, כאילו, הקדוש ברוך הוא, כאילו, אולי אני צריכה לתת לו יותר מקום, כאילו, לאיך שהדברים יופיעו לי בחיים. וזה הדברים שמאוד עדרו לי, אני מאוד מאמינה בהתפתחות אישית ו... ופיתוח ההכרה ו... ולימוד, דברים שמאוד גורמים לשינוי לבן אדם. ואתה כאילו... הרגשת תוך כדי שאת, כשאת עוברת את התהליך הפנימי הזה בתוך עצמך? Uh, גם יש, זה בא לידי ביטוי גם בפגישות? Uh, כן, כן, הרגשתי שאני יותר, uh, פחות כאילו נבהלת מאיזשהו מקום שהוא לא מוכר לי והוא לא מה שאני רוצה, אלא אני באמת יותר כאילו, יותר מאפשרת ויותר מתבוננת ויותר נותנת זמן. היה לי okay. מאוד אופי כזה של, טוב, זה לא מתאים להתראות, כאילו... כאילו, אף פעם לא הבנתי, נגיד, בנות שבאות ואומרות לי, וואי, אני נפגשת עם מישהו חצי שנה, נפגשתי עם מישהו שלושה שנים, אפילו לא הבנתי מה יש לזה, כאילו, מתאים, לא מתאים, טק-טק. כאילו, היה לי משהו מאוד חותך, מאוד, טוב, אני יודעת מה אני רוצה, זה לא זה, אני מתראות. והתחלתי יותר לרכך את המקום הזה, שכאילו, אוקיי, כאילו, יותר להקשיב כזה, ולהבין באמת שאני לא מבינה ואני לא יודעת, והקדוש ברוך הוא יודע. ו... וכאילו זה איזה שהוא משהו שהוא צריך להתנהל אחרת, שאני צריכה, אם אני רוצה שמשהו יקרה אחרת, אז אני צריכה גם לשנות אותו, אני צריכה שהוא להיות אחראית על זה שזה, שזה, שגם אני אהיה אחרת. שרק, זה לא איזושהי מציאות חיצונית שהיא רק תשתנה, אלא, אלא זה קשור אליי, זה קשור לשינוי שלי. זהו, אז אני הבנתי מה הנקודה שאני צריכה לשנות. כאילו... הפגישות נהיו גם יותר ארוכות קצת? זאת אומרת, עם כל בחור שנפגש, נפגש יותר פגישות? כן, פחות נבהלתי מכל מיני דברים שראיתי וזה לא היה בדיוק מה בסדר, כאילו, יותר לאפשר, יותר להיות גמישה, יותר להקשיב, פחות לדעת, אלא באמת יותר ללמוד. ו... ובאמת לשמוע מה הקדוש רוצה להגיד לי. וגם במקום הזה של, של הזולתו הראי, שכאילו, אם אתה פוגש בן אדם, אם הקדוש ברוך הוא מביא לבן אדם, וזה, אז אני צריכה לשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי דרכו. למשל, כן? הייתה פגישה, כאילו לא הרבה זמן לפני בעלי, שהיה לו באמת אותו שם משפחה כמו שהיה לבעלי בהשגחה פרטית. וישר איך שהוא ראה אותי, הוא כאילו ממש, ממש התבאס, ופשוט הוא כאילו, אחרי שחקן הוא אמר לי, טוב, אני מצטער, כאילו, אני הולך. וזה היה משהו, נגיד, מאוד מאוד מעליב, ממש, כאילו, אני נפגעתי על נשמעתי ואמרתי, וואי, הקב"ה ברוך הוא, למה אתה עושה לי את זה? אבל אולי זה היה שיעור בשבילי, שאולי גם את יש בך משהו כזה, כאילו, כאילו אולי גם את ככה לפעמים מתייחסת לאנשים, או גם את יש לך גישה כזאתי. תראי כמה זה לא, כמה זה לא יפה, כאילו אולי תשני את זה. סתם, כל מיני מקומות של uh, להתבונן. להתבונן, uh, להתבונן מי האנשים שאתה פוגש. מה, מה הקדוש ברוך רוצה להגיד לך? Uh, גם מקום של עבודה פנימית, נגיד. זאת אומרת, אם אני, אם, אם אני ככה יכול לסכם את זה, אותה אמרת, אמרת uh, חוכמה עתיקה של סבתא, התפרטה לעבודה יותר מסודרת בתהליכים הפנימיים שעבר, עם הפסיכולוגית ואצל הרב הרז. כן? כן. כן. אפשר כן. להגיד את זה? כן. בדור כן. זה... שלנו, אני כאילו, פשוט לכל דבר, כל דבר שפשוט, ש... שהיום אנחנו הולכים לקורסים וללמוד אותה וזה, כאילו נראה לי פשוט פעם, כאילו, כמו שהסבתת שלנו, פשוט התחלנו בגיל 19-20, כאילו... כאילו, כי המקום הזה היה פשוט, פשוט קיים. אנחנו קצת יותר, אה, יש לנו יותר קליפות ויותר תסבוכים. כן, זהו, העולם היה אז, זהו פשוט. כן. אז אה, אנחנו צריכים את התהליכים האלה, והקדוש ברוך הוא מחכה כנראה שנעבור את התהליכים האלה, ולכן זה קורה יותר לאט. אה, כי אנחנו יותר, אה, יותר, כאילו, יותר עם קליפות, יותר עם שכבות, שצריך לקלף אותן כדי לגלות את עצמנו באמת. ובאמת התהליך של... למצוא את השידוך שלך במקום של גלות את עצמך. זה משהו מאוד עצמי, מאוד נשמתי, מאוד אותנטי שלך. ולא יכול להיות איזשהו ציור שאתה תלביש על עצמך. אתה לא יכול אה, לחיות באמת ככה עם בן אדם. אז הקדוש אה, ברוך הוא מחכה לתהליך הזה של ההתקלפות, של הטלת ספק, של הבירור מי אני באמת, מה אני באמת. אה, וזה תהליך רוחני אמיתי. כן, להבדיל ממה שאמרתי שהיה בהתחלה, שזה היה תהליך מאוד מולבש כזה וחיצוני. בחסידות, דווקא מעניין אותך איך, איך להגיע לעצם, איך, איך להגיע לעצמך באמת, ושזה בסדר, שזה, שזה בדיוק בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כאילו, את האותך הזה, ככה, אה, לא איזה הצגה, כאילו, של איזה תבנית, של איזה חיקוי של משהו. אה, זה, זה גם הרבה, כאילו, שלבים שעוברים. בשיתוחים. נו, תפרי לנו במתך אה, על, על הפגישות עם בעלך. אה, מתי זה קרה? איך, איך, מה היה שם שבאמת אה, התחבר פתאום? אה, כשפגשתי את בעלי בא זה באמת היה כאילו ממש כזה כמו חיבור נשמתי כזה, ממש, שממש, כאילו, הוא, הוא, הוא, הוא מיד כאילו ראה שאני ה... שאני הזיווג שלו. ואני לא מיד, מיד ראיתי את זה, כאילו כן הרגזתי את זה, אבל לא מיד ראיתי את זה. והיו דברים שהפריעו לי, שזה לא היה כמו בציור שלי. היו דברים ש... שהם היו, כאילו, מאוד כמו בציור שלי, ודברים מהותיים, שאמרתי, אה? כן, זה בדיוק שחיפשתי, שמרתי, לא, זה לא, כאילו, לא מה, אני יותר מזה, או מגיע לי יותר, או... או... לא כל כך חשבתי שזה יהיה, משהו, מקום כזה של אכזבה כזה. זה אשר היות אבל... מהתודעה הקודמת, כן? כן, יש בזה משהו אמיתי, כאילו, תודה, כן, יש בזה משהו <מת> אמיתי, כאילו, שבאמת גם, כאילו, אתה פוגש בן אדם, ומן הסתם אתם לא עברתם את אותם תהליכים, ואתם לא בדיוק אותו דבר. ברור שאתם... שונים, וכל אחד יש לו את העניין שלו, ואת הקצב שלו, ואת מי שהוא, ואיך שהוא עובד את השם, ואיך שהוא. <אח> אבל היופי הזה באמת לא להסתכל על זה כאילו כל כך חיצוני, אלא באמת לראות, וואו, מה יש לו שאין לי, ומה יש לו לתת לי, ומה אני יכולה להעניק לו שעדיין אין לו. כאילו, זה משהו מאוד, מאוד יפה, מאוד, מאוד משלים, מאוד דינמי. כאילו, הצורך הזה לראות... לראות איזשהו פלקט שהוא, שהוא ככה יר, יר, ירגיע אותי, הוא מקום מאוד, דווקא מקום מאוד חסר ביטחון, כאילו, שאני רוצה שמשהו, כאילו, פיצוי על איזה משהו, או משהו שימלא לי איזה מקום שחסר לי, או, או איזשהו חוסר קבלה שלי לעצמי, כאילו, פשוט, אני רואה משהו שהוא, שהוא לא מושלם, אבל שנעים לי להיות איתו, וש... ושזה מרגיש נכון, אבל ובמקום הזה אני צריך כאילו להפעיל דברים, אה, דברים אחרים. כאילו להבין, כאילו יותר לצאת מאיזושהי תפיסה ילדותית, שכאילו אוף זה לא מה שתכננתי, אוף זה לא מה ש... זה. ובאמת לצאת למקום יותר, אה, אה, יותר מקבל מהשם. כאילו, וואו, ככה השם רוצה שזה יהיה. יותר להתחיל לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה ב... בקשר הזה, בחיבור הזה, מה, איזה פוטנציאל הקדוש ברוך הוא רואה בזה, בחסרונות ויתרונות שיש לכל אחד, ודווקא בזה שאנחנו לא בדיוק אותו דבר ולא בדיוק נמצאים באותה נקודה, שזה... שזה גם קשור כזה למקום יותר של בגרות כזאת, גדלות דמוכין, לא יודעת בדיוק מה הנקודה, אבל זה פשוט מקום מפותח יותר. פחות איזה מקום ילדותי מפוחד כזה, וואי, זה לא ציור, זה לא זה. כמה זמן נפגשתם בעצם, עד ששניכם הגעתם למסקנה שזה מתאים? זה היה די מהר. אני חושבת שסך הכל נפגשנו שש פגישות, והתחתנו אחרי ארבעה חודשים, משהו כזה. זה היה תהליך מאוד מהר, באמת לא ממש הכרנו, לא ממש... אבל uh, זה היה משהו שנקרא uh, משהו עצמותי כזה, נשמתי, כאילו שנשמות יודעות שהם uh, מצאו אחד את השנייה. Uh, מקום שלם כזה, מקום, uh, מקום שאתה מרגיש שהגעת הביתה. לכמה זמן אתם מצויים, ברוך השם? כמעט חמש שנים. 90. כמעט. 90. 90. כן. טוב, באמת, אז אם, אם אני מסכם את, ה, את הנקודה מאיך שאת עברת את התהליך, זאת אומרת בעצם שאדם צריך קודם כל למצוא את עצמו, וכמה שאדם יותר מחובר לאני העצמי שלו, העמוק שלו, הפנימי שלו, נצליח לחדור את כל השכבות של ההגנה ושל המסכות ושל ההצגות, אז, אז ממילא הקדוש ברוך הוא בעצם מזמן לו, מגלגל את, את אותו דיווג שכבר uh, מחכה לו. Mm -hmm, כן. כן, זה לאו דווקא זה עניין טכני כזה או אחר, תעשה ככה, תעשה ככה, ואז, כן, זה לא משנה מי הוא, אתה יכול להתחתן עם, עם כל אחד, אלא לא, יש מישהו שהוא לא שלי, לא. יש מישהו שהוא שלי, רק אותו... אני, ברגע שנמצא את עצמי, ממילא, אתה כזה זכוי טוב? כן. הנה, זהו, אפשר כן. לחבר. כן, בדיוק. כן, זה כאילו, זה בדיוק התהליך של, ה... אתם, <ע> <מוזי> <ע> להזכיר, <ע> ש... של הזוגיות. זה מקום מאוד... אוקיי, <Okay>, באמת זאת. תחברי, תחברי זה באמת אחר כך לעבודה הזוגית, אולי קצת מה... מה... מהניסיון של שנות הנישואים שלכם. אז, אז באמת כאילו, כמו, ש... כמו שיש את הרעיון לב... של מחצית השקל, ש... שכל אחד צריך להיות חמישים, ו... ו... ורק מהחיבור של חמישים וחמישים יכול להיות משהו שלם. אבל יש הרבה, כאילו, רובנו נראה לי מסתובבים בעולם, במיוחד בתקופה של הרווקות. שהחמישים הזה, הוא, יש איזו ציפייה שהבן זוג וה, והזוגיות היא משהו שתשלים לי דברים שחסרים אצלי. כלומר, אם אני מתחתן ממקום של 20%, אז אני מצפה אחרי שאני מתחתן שהבן זוג יביא לי את ה-30% שחסרים לי. Ee, דבר שפשוט הוא כאילו לא מציאותי. כלומר, הבן אדם השני לא יכול להביא לי באמת אה, משהו שחסר לי. כאילו אף אחד לא יכול להביא לי שמחה, ואף אחד לא יכול להביא לי אה, שאני אוהב את העבודה שלי, ושאני... אה, לי חברות, כן? זה דברים שאני צריך לבנות בעצמי. אה, וככל שאני אתחתן עם החמישים האלה, ככל שהם יהיו יותר אה, קרוב לחמישים, אז ככה אה, אני אתחתן במקום יותר בריא ומתוקן, וגם אני אמשוך אנשים כאלה, כאילו בן אדם... שהוא יותר uh, שלם עם עצמו ומלא מעצמו, לא, לא במקום של גאווה ואין לאף אחד מה לתת לו, אלא במקום בריא כזה שהוא, שהוא טוב לו עם עצמו ושהוא ממצה את עצמו ושהוא יודע מי הוא ויש וש... לו חברים ויש לו תוכן בחיים, אז הוא גם ממילא התחבר למישהו כזה שיש לו, שיש לו את אותם דברים. ובאמת, כאילו, אני חושבת שככל שבן אדם יותר טוב לו עם עצמו, אז והוא יותר שלם עם עצמו, אז ככה גם בזוגיות שלו הרבה יותר, יותר בריאה ומתוקנת, כי הוא פחות דורש מהשני שיפצה לו על המקומות החסרים, אלא הוא באמת, הוא באמת יותר פנוי להשפעה, אדם שטוב לו, אז הוא מחייך, והוא אדיב, והוא רוצה לתת, וכיף להיות איתו, ו... ואדם שהוא בחיסרון, אז הוא, אז הוא דורש, ו, ו, ולמה לא נותנים לי, ולמה לא מסמכים אותי, ולמה לא אה, גורמים לי להרגיש טוב, כל מיני כאלה. אז, אה, אז זה גם משהו שמאוד מאוד, אה, ככה, מסר בעיניי לרווקים ורווקות, זה המקום שלנו, אה, שהקב"ה לא סתם שם את התקופה הזאת, זו תקופה ש... שאתה כן אמור להתעסק עם עצמך, אבל במקום המתפתח, במקום, במקום צומח, שאתה בונה את עצמך ו... וכל יום הוא משמעותי וכל דבר שאתה עושה הוא משמעותי. ו... וככה שאתה גם בא לפגישות, אז אתה בא ממקום שלם ואתה בן אדם מעניין ואתה בן אדם שיש לו מה לשאת ונעים להיות איתך ואתה מצחיק ואתה... והכל בסדר, הכל בריא, וככה גם בהמשך של חיי הנישואים, שזה, שזה גם מקום, מאוד מקום של בחירה, שבכל יום אנחנו בוחרים להיות נשואים, כן? התורה היא נותנת גם את האלטרנטיבה של, של הפך הנישואים, ושיש מצווה גם להתגרש, כאילו אין מצווה להיות במקום שאתה לא רוצה. אז, אז אתה בוחר כל הזמן, כל יום, כל רגע, כאילו זה לא איזה משהו שהוא, טוב, התחתנתי, זהו. לא, אתה צריך להמשיך לבחור. והבחירה הזאת היא יותר קלה, ככל שאתה יותר בן אדם, בן אדם ש... שעושה את השליחות שלו בעולם ו... וטוב לו עם עצמו. אז ככה גם לשני, יותר נעים להיות איתך, וגם... וממילא גם הוא יהיה כזה יותר, וגם... וגם אם לבן אדם השני חסר, אז גם יותר תעזור לו להשלים את, ה... את החוסרים שלו, וזה נהיה מקום יותר ככה הדדי וצומח. זה... זה ממש משהו שאני חושבת שהוא נקודה מאוד מאוד, שלא תמיד מדברים על, כאילו, ב, לא יודעת, במדרשות שהייתי, או ב, בכל מיני סדנאות של ה, איך להתחתן, וש, שכל הזמן עסוקים בשני, איך השני צריך להיות, ה... זה... יותר חשוב איך אתה צריך להיות, ככל שאתה תהיה יותר אתה, אז, אז ממילא כל החלקים בפז, הם יהיו יותר, יותר מתאימים. והעבודה תהיה יותר, יותר חיובית כזאת. זהו, זה ככה... מדהים. מדוע. טוב, עשית לי חשק להתחיל להעצים את העבודה הפנימית שלי. <laughs> מקווה כן, אני מקווה שאת... כן, אני אומרת את זה כי אני יודעת שזה בראש, לא שאני לגמרי מיישמת את זה, אבל בגדול <laughs> אני פשוט יודעת שזה... אני גם רואה, כאילו אפשר <laughs> באמת <laughs> לראות אנשים שהם נשואים. שככה אתה נכנס אליהם הביתה, ואתה ואת רואה שהבעל אומר, אני עושה ככה וככה, ואני זה, ואני פעיל פה, ואני עושה פה, והאיש אומר את זה כן, ואני עושה את זה, ואני עושה... ואתה רואה שיש משהו כאילו בזוויות שלהם, שהוא, ככה, שהוא חי, שהוא, וואי, מעניין <ווה> לך <ללכה> לשבת <ווה> איתם, ולדבר <ווה> איתם, איתם, ולהקשיב <ווה> להם, ויש, <ווה> ויש משהו <ווה> באווירה שהוא הוא חיובי, הוא טוב. כל אחד הוא אחד בפני עצמו. ואז החיבור הוא, הוא, הוא, ממילא הוא חיובי, ממילא הוא מעניין, ממילא הוא, הרמוני יותר. אז זה, כאילו שתי חלקים שלמים שהם, הם אחד עם השני, הם מתחברים למשהו גדול יותר, אבל, אבל הם שתי חלקים, וגם זה משהו שאפשר להתבונן עליו, ככה שהולכים להתארח אצל זוגות, או רואים משפחות, או, נקודה להסתכלות. יפה. באמת, ממש, ממש ממש תודה. בשמחה רבה. הקדמת לנו את הזמן הזה. ו... כן, אני ממש אני... מרגישה שזו שליחות אחרי כל מה, ש... כל מה שעברתי, תמיד אמרתי לקדוש ברוך הוא. <עשה> אחרי שאני אתחתן, אני מבטיחה שאני אעשה ככה וככה, שאני אעזור ככה וככה. זה ממש משהו שהוא שאני... בנפשי מאוד, ואני כל כך, כל כך יכולה להבין אה, מצוקה של הרב... זה באמת אחד הניסיונות הבאמת מאוד מאוד קשים שהקדוש ברוך הוא מעביר, אה, יכול להעביר את ה... את הבן אדם. אבל אני גם מאוד מאוד מאמינה שזה, שזה דרך עם יעד, כאילו, כמו שכתוב, לא לתוהו ברעה ולשבת יצרה, זה ממש משהו שהוא מסלול עם ייעוד, כאילו, ברור מאוד, יש מיועד, יש מיועדת, העולם הוא לא הסקר, באמת יש, כאילו, זה דרך, זה דרך שאתה, שפשוט הקדוש ברוך הוא מאוד מחכה, מחכה לך, מחכה לך, כאילו. מחכה לצעדים, מחכה לבחירה. זה גם מסר מאוד שמאוד חשוב לי להגיד אותו, שהייתי שמונה שנים במדרשות. אז ראיתי באמת כאילו המון המון סוגים של בנות, של גישות. והיה לי תמיד קשה מאוד עם הבנות שאומרות, לא, עכשיו אני, עכשיו אני לא יוצאת לשידוכים, אני, אני עובדת עבודה עצמית או משהו כזה, אני עובדת על שלי. או לא, היום היה מאוד חשוב לי להיות בשיעורים במדרשה, אני לא יוצא לשידוכים. אני חושבת שזה... זה משהו שהוא, כאילו מישהו שהוא רוצה להתחפן, הוא צריך לדעת שיש לו, האחריות היא עליו. כאילו הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא יעשה, אבל הוא מאוד מחכה לבחירה שלך ולמעשים שלך. ואם אתה באיזה כזאת של, טוב, השם כבר יעשה טוב, אם לא מחר אז מחרתיים, אז זו גישה מאוד מרחיקה. וזה משהו שצריך לקחת אותו ככה בשתי ידיים וב... עם המון רצון ו... ואמונה וכלים, אבל, אבל לא איזה משהו שהתייחס אליו כאלה, משהו שטוב, אז כאילו, זה לא קורה, זה ככה השם רוצה, לא, זה לא שהשם, השם מאוד רוצה, כאילו, אני חושבת שזה נקודת המפתח, שהקדש ברוך הוא, הוא הכי הכי רוצה שכל רווק ורווקה ידחתנו, זה כאילו, מסת נפשו של הקדש ברוך הוא, כאילו, זה, זה התכלית שלו, זה התכלית של כל בן אדם. ו... וברגע שאתה כאילו בא בגישה הזאת, אז, אז אתה מתרחק מהגישה של הקדוש ברוך הוא. כאילו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יקרה כמה שיותר מהר. כמה שיותר... אה, כן, כאילו, הוא פשוט רוצה שזה יקרה. אבל אם זה מתעכב, אתה צריך לברר מה שם מתעכב. צריך לברר את המקום הזה. לא, לא להכחיש אותו, לא להדחיק אותו, לא להאשים לא, לא מציעים לי בחורים, או לא... לא יודעת מה. או זה עכשיו זה אני לא פנויה לזה. כאילו זה משהו שהוא מאוד באחריותך. מאוד מאוד, הקדוש ברוך הוא מאוד מחכה, לה, כאילו בניגוד למה שהיה פעם, שבאמת השידוך הוא באמת היה אחריות של ההורים. כן, כאילו בגיל 18 כבר ההורים שלך היו מתקשרים למשפחה המיועדת וקובעים לכם שידוך ואומרים לכם אם זה זה ואם לא זה והכול והברורים, ובאמת זה לא היה אחריות של, של המשודח עצמו, אבל בדור שלנו, כאילו פשוט... האחריות עוברת אלינו, במיוחד לחוזרים בתשובה, שזה פשוט באמת באחריות שלנו. וכאילו זה מקום כזה שצריך להתעורר גם בו, שכאילו אם אתה לא תעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה לך, זה צריך להיות הכי חשוב בעולם והכי דחוף בעולם. כמובן ממקום מאוזן ובריא, אבל כן, ממקום מאוד אקטיבי, מאוד לא, מאוד לא להגיד, טוב, לא, השם לא רוצה, כאילו, ממש לא נכון. השם מאוד רוצה והוא מאוד מחכה. לצעדים שלך ולבחירה שלך. אז גם נפשית לך. אותה עבודה פנימית שאותן בנות אומרות, טוב, אני עכשיו עובדת על עצמי, אז אנחנו לא שוללים את העבודה הפנימית, אדרבה, זה בדיוק מה שאת אומרת, שאת העבודה הפנימית חייבים לעשות, אבל צריך בעצם לעשות את זה אבל העבודה האמיתית היא כשאת תשבי מול השידוך, אז את עובדי, אז קורית העבודה. כן, כאילו, עבודה היא לא יכולה להיות, אני לא אוהבת שאומרים, אני עובדת עם השותפה שלי לחדר, עם הבנות שלי בדירה, בעבודה, כאילו, זה לא, זה לא נכון. כאילו, העבודה באותו נושא, היא צריכה להיות בנושא. כשאתה, כשאתה כן, כאילו, כשאת יוצאת עם הבחור, אז, אז תעבדי על הדבר הזה, אז תעבדי על החשבה, על סבלנות, על, לא יודעת מה, על הכלה, על... על, על, החלה, על כל הדברים שאת רוצה לעבוד עליהם. אבל אי אפשר להגיד, כאילו, אי אפשר לעשות, לברוח מזה. צריך באמת פשוט להתמודד עם זה. כי זו מציאות שהיא, היא, היא, כאילו, דורשת המון המון נוכחות. כאילו, הקדוש הוא חייב שאתה תהיה נוכח שם בסיטואציה הזאת. ולכן אתה צריך כל הזמן להתמודד איתה, כאילו. כן, כל הזמן לחפש אחרי ההצעות ולהקשיב לשידוכים וכאילו לא משהו ש... לא להגיד, טוב, אני עושה עכשיו איזה משהו אחר ואחר כך, כשכל הסתדר בחיים, אז אני אעבור לשידוכים או שאני כבר זה עם עצמי, אז לא, זה ממש צריך כל הזמן בנושא הזה של העימות מול המקום של השידוך. וכמובן הכל, כמו שאמרת, מתוך מקום רגוע, שלם, לא מתוך לחץ וחרדה. נכון, שזה נסיעת הפכים מאוד קשה, באמת, זה ממש ממש לא פשוט. כאילו עכשיו קל לי להגיד את זה, אבל אני יודעת שזה היה לי מאוד מאוד קשה. אבל... מה? אני אומר, זה בהחלט לא פשוט, אבל אנחנו רואים, ברוך השם, שזה אפשרי. נכון, כן. שוב, אני לא יודעת אם יש, כל אחד זה קורה לו בדרך שלו, זה גם מאוד חשוב להגיד שכל אחד יש לו את המסע של הנשמה שלו. וזה כל הזמן מסתכלים, וואי, איך היא יצאה עם מישהו אחד והיא ישר התחתנה אה, איתו, וואי, איך, אה, זה, איך זה, כאילו, אסור, אסור להסתכל אה, לחיים של מישהו אחר. כל אחד צריך לקבל את זה שזה המסע שלו, וזה יש לו את המספר שידוכים שהוא צריך להיפגש אה, איתו, ו... ורק כאילו באמת לבקש מהשם שהתהליכים האלה יהיו יותר מהירים וקלים. אבל כמו שרבי נחמן אומר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה, זה, זה הדרך של הנשמה שלי בעולם, אני צריכה להתחתן בגיל כזה וכזה, ואני צריכה לעבור את התהליך הזה כזה בנפש שלי, ואף אחד באמת לא יודע, כאילו, חוץ ממני ומה הקדוש ברוך הוא, מה, מה אני צריך לעבור. אז yeah. סתם, זה גם משהו שמח כאילו, כן, זה הדרך שלי, זה המסע שלי, זה הגיל שלי. וזהו, כאילו פשוט חלק מהקבלה, זה מההכלה הזאת, הזאת של המצב. כן, זה גם אה? המשך של אותה שלמות פנימית. כן? כן. אז אם אני, זה אני, אני טוב עם עצמי, אני לא משווה את עצמי לתהליכים של אחרים, למה הם עברו, איך להם יותר קר, איך להם כבר התחתנו, זה חלק מאותו כן. מקום שלם. כן. טוב, תראי, יש, יש כאן כמה שאלות שהגיעו ככה תוך כדי. בוואטסאפ, אז שרוצים לשאול אותך. אוקיי. Okay. טוב, זו שאלה שאני חושב שאני אתעליה, בכל מקרה אני, אני אחזור אליה. היא דיברה קודם על כך שהיא הרגישה שאלוקים מחכה ממנה למשהו מסוים. מהי הנקודה הזאת, כן? שהיא הרגישה שכביכול הגיעה אליה, ואז התחתנה, אותו, אותה נקודה. טוב, תגידי את מה, הנקודה, הנקודה שזה לא יהיה כמו שאני תכננתי שזה יהיה. זה יהיה אחר. זה יכול להיות הרבה יותר טוב, ובמקומות אחרים זה יכול להיות כאילו ממש לא כמו שבא לי. אבל זה המקום של הענווה, של אחוות ראש. אני עובדת אצל הקדוש ברוך הוא, לא עובד אצלי. הוא יודע מי מתאים לי, הוא יודע איך, איך הוא צריך לראות, הוא יודע איזה תיקונים אני צריכה לעבור. זה לא זה איזה משהו שיש טיפה לי טיפה. בו, איזה מאה אחוז שליטה. מה? כן, זה בעצם משהו טיפה, זאת אומרת, שתעברי מהמקום הזה למקום שיותר ענווה והרפאיה ביחס לתהליך. כן, וגם יש משהו בחיבור הנשמתי שהוא באמת יותר נסתורי, שאנחנו לא באמת יודעים. אני לא יודעת, יודעת מי הנשמה שמתאימה לי, ולמה היא מתאימה לי, ו... ו... ולמה כלפי חוץ זה נראה ככה, ולמה יש לו את ה... למה הוא נראה ככה, ולמה הוא, כאילו... זה משהו הרבה יותר, זה לא כמו איזה משהו שאני הולכת למכולת, ואני רוצה את הגבינה הזאת, וזה נקנה את הגזעה, וזה הטיפה שלה, וזה ככה. לא, זה לא, זה משהו אחר. זה משהו גדול יותר, גדול יותר ממה שאני יכולה להבין, אבל מה שכן, זה משהו שכן אני צריכה להרגיש בו טוב. כאילו, אני מאוד מאמינה בזה שצריך להקשיב לנשמה. כאילו, אם הנשמה שלך אומרת, נעים לי פה, טוב לי פה, בטוח לי. מרגיש לי פה בבית, אז, אז זה הקולות הטובים, הקולות של הנשמה, אבל אם, היה, אם הנפש הבאמת ניבלת, וואי, מה זה הדבר הזה? מה זה האף הזה? מה זה, ה... מה זה העבודה הזאת? מה זה המוצא הזה? מה זה המשפחה הזאת? זה דברים שהם יותר חיצוניים, ואז צריך... אוקיי, בוא נראה, אפשר להכיל את זה, כאילו, בוא נראה, אפשר לשנות את זה. איך שאני חשבתי שזה יהיה, חשבתי שזה יהיה אשכנזי מטר שמונים. איש הייטק, בסוף הוא לא יודעת מה, תימני מטר, אה, מטר שישים, אה, לא יודעת מה, שוחט, כן? כאילו, וואי, אבל אני שמע שאני מתחברת, אבל זה לא מה שזה. נכון, אז כאילו, פה, פה קורא את ה... פה, פה זה המקום אה, לפתוח ל... ליצירתיות של הקדוש ברוך הוא ולתת לו, ו... ולדרום עם זה, כאילו, לאפשר במקום הזה. אוקיי, אז נמשיך. כאילו, אם נעים וטוב, אז פשוט נמשיך, גם אם זה לא, זה לא הציור. צריך מאוד להיזהר עם ה... ממש, ממש ככה. אז זהו, אז אולי זה מתחבר באמת לשאלה נוספת שהגיעה, שאיך זיהית שזה מתאים. אז זו בעצם הנקודה? פשוט היה לך טוב איתו? נטע? טוב, יכול להיות שנטע... נטה... ירדה מהקו פשוט כי יש מגבלה של שעה, יכול להיות שכבר שעה על המערכת, אז uh, ניתק אותה אוטומטית, או שזה uh, משהו שקשור למסלול שלה. Um, טוב, בכל מקרה, אז נגיד הרבה הרבה תודה. השאלה הזאת, uh, היא תענה, אנחנו נשלח לכם את התשובה. אני חושב שזה בעצם העניין, אני חושב שהיא דיברה על זה מקודם, שאיך um, היא שזה מתאים, פשוט... Uh, זה רגיש לה, לה, הם הרגישו את זה, זה היה משהו נשמתי, זה לא היה איזה פרט כזה או אחר, אם הבנתי נכון זה מה שהיא אמרה מקודם בשיחה שלה. יופי, אז, אז קודם כל תודה שהייתם איתנו, ואני מאוד מקווה שזה עזר ונתן לכם השראה באמת לעשות עבודה פנימית ועמוקה. ו... אין ספק שזו הדרך וזה המקום וזה פשוט עובד, רואים, אנחנו רואים את זה עוד פעם ועוד פעם, אנשים שלוקחים את התהליך, לוקחים אחריות על התהליך שלהם, נכנסים למקום של עבודה פנימית, עבודה פנימית באמת עמוקה ולא איזה מס טכני וחיצוני. זהו, זה, זה משנה לגמרי זה עכשיו, זה לא משנה רק את, את עצם העובדה שאני מוצאת את הדיווג שלי, זה ממש ממש משנה את כל החיים. ואת כל, כל, כל חוויית החיים, וממילא גם כמובן נכנסים לזוגיות בצורה הרבה, הרבה הרבה יותר נכונה, הרבה יותר אה, טובה ומאושרת. אז אה, שוב, תודה שהייתם איתנו, וטוב, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, ביום החמישי, אה, אני מאוד לא מקווה שתהיה לנו שיחה נוספת, אני אעדכן אתכם אה, בהמשך מה הולך להיות. בשורות טובות, כל טוב, שבת שלום.